Hatodik fejezet egy segítő kéz. Japánt ekkoriban meglehetősen jól kiépített úthálózat szelte keresztül kasul. A legbiztonságosabbak és legforgalmasabbak természetesen a gokáidó útjai, az edót az öt legnagyobb várossal összekötő fő útvonal volt. A hozzájuk vezető alacsonyabb utakon persze az egyszerű utazónak már jobban kellett tartania az állóktól. Egy alkalommal milyenak is meggyűlt a baja egy haramiával. Szerencséjére a rossz arcú férfi nem igazi útonálló volt, inkább csak egy részeges bajkeverő, aki a lány Kaikujának első villanására kereket oldott. Ugyanakkor ezeken az alacsonyabb rendű utakon az ellenőrzőpontok kikerülése egyszerű feladatnak bizonyult. Az útiokmányokat ellenőrző sorompókat a lány erdőkön, mezőkön vagy vízmosásokon átvágva kerültek ki. Hanem az aranyobanoknak végül mégiscsak jó hasznát vette ugyanis az Istenek földje számtalan kisebb és négy nagyobb szigetet foglalt magában. Milyá otthona, a nebesimák uralt a szagatartomány a legdélibb szigeten, Kiusun feküdt, míg Edo és a császárlak helye, Kiotó a központi sziget, Hósul legnagyobb települései voltak, és a két területet a Simonoszeki tengerszoros választotta el. Japán két legforgalmasabb kikötőjében szerencsére bőven akadtak olyan halászok, akik némi ellenérték fejében az éleple alatt okmány nélküli utazókat, vagy kifejezetten gyanús elemeket is átjuttattak a szoros egyik oldaláról a másikra. Miának ugyancsak sikerült megvesztegetnie egy kis lélekvesztő tulajdonosát, majd Hósú szigetére érve északnyugat felé indult. A forgalom ezeken az utakon már megélénkült, de a hivatalnokokkal továbbra sem gyűlt meg a baja hanem az éjszakákat kénytelen volt barlangokba húzódva, ősöreg épületek romjai közt vagy épp a szabad ég alatt tölteni. Az utak mentén persze szép számmal várták a megfáradt utazókat az úgynevezett sukubák, azaz hivatalos postaállomások, ám ezek elsősorban az úton lévő bakofutisségviselőket voltak hivatottak kiszolgálni. A sukubák mellett épültek egyszerű közemberek számára létesített fogadók is, itt azonban sok ember zsúfolódott össze esténként, akik együtt ettek-ittak, elmesélték történetüket, és hogy éppen honnan-hova tartanak. Mia természetesen nem mert közéjük vegyülni. Útja során őszi pihenőjükre készülő ültetvények, és aratásra váró rizsföldek mellett haladt el, amelyeken beérett rizs szemektől elnehezedett fejű növények hullámoztak bánatosan. Itt ott már a betakarításhoz is nekiláttak, és sok család apraja nagyja szorgoskodott kint a földeken, malomkeréknyi szalmak alapok alá rejtőzve a tűző nap elől. A férfiak sarlóval takarították be a szárakat, amelyeket az asszonyok és a gyerekek hortak az el nem árasztott földekre, hogy száradáshoz szétterítsék azokat. Mia, mielőtt a tengerparton az Edó felé vezető útra rátért volna, kénytelen volt egy kisebb várospiacán feltölteni élelmiszer készleteit. Sajnos, amitől tartott, bekövetkezett. Épp az egyik kofánál fizetett néhány szem szilváért, amikor két dosin aféle rendőri posztot betöltő szamurái felfigyelt az értékes aranyérméket szorongató toprongyos utazóra, és miának épp hogy csak sikerült elillannia a piac ittülekedésben. Ettől kezdve útja eseménytelenül folytatódott végig a tenger mentén egészen kiotóig. A császárváros előtt két útkereszteződés találkozásánál ugyanis rátért Japán legfontosabb és leghíresebb útjára s egyben az ő utazásának legnehezebb szakaszára, a Tokaidóra. Pontosabban csak rátért volna a ha hatud. Már az út elején felállított magas csipkézet ormű őrházak és a vastag sorompók is jelezték, hogy ezen az úton nem kellhet át csak úgy agárki fia. Mia azt is tudta, itt nem fogja egykönnyen kikerülni a nagyszámú őrséget, hisz a szamurályok folyamatosan járőröztek a környék erdeiben. Úgy döntött visszafordul és keres egy zugot, ahol kisé lepihelhet, és rendezheti gondolatait. Kisé távolabb, a fák között rá is bukkant egy régi postaállomás málladozó maradványaira, ami alig, nem egy földrengésben semmisült meg. Lekuporodott az egyik romos fal tövébe, úgy, hogy az úton bandukoló néhány utazó se vehesse észre, s maga mellé helyezte könnyűvé vált batyuját. Levette a szalmak alapját, s kibontotta a haját összefogó madzagot. Már régen ráfért volna egy alapos mosás és fésülés, mélye mégis jó eső érzéssel túlt hajába, és masszírozta meg fáradt fejbőrét. Éhes volt, két nappal korábban megfőzte az utolsó adagrist is, amit még zsákja alján összetudott kaparni, s egyelőre ötletesen volt honnan szerezzen több élelmet. Nem akarta megkockáztatni, hogy aranyobányai miatt újra bajba keveredjen, így az útmenti erdőkben termő növények gyökerein és gubóin élt. Fájdalmasan korgógyomra azonban hangosan jelezte, ettől tartalmasabb élelemre lenne szüksége. Elcsigázottnak, kimerültnek és rettenetesen koszosnak érezte magát. Hiába, lassan három hete űzte egyébként törékeny testét japán poros útjaink keresztül, s még az éjszakák sem hoztak számára megnyugvást. Mert hiába hajtotta estéről estére végletekig kimerülten álomra fejét, éppen az álmok voltak azok, amelyek egyre gyötörték. Ilyenkor újra átélte rokuró halálát, apja temetését, a Nabesima palota pusztulását, újra érezte nana kihűlt kezének érintését. No és a csalódást, ami akkor érte, amikor megpróbálta felkutatni Antonit. Férfi ruhába bújva első útja a nyugatiak kolóniájára vezetett, ahol hosszasan tévejgett a számára különösnek ható hatalmas kőépületek között, amelyek oromzatát, kőfaragások díszítették, és ablakaikat rizspapír helyett üveglapokkal borították. Végül nem kevés kérdezősködés árán megtalálta a Pearson házat. Legalábbis az egykori Pearson házat. Ugyanis, mint a szemben lakó kínai fűszerestől megtudta, Mr. Pearson és fia néhány hónappal korábban elutazott. Nagy készülődés előzte meg indulásokat, még bútoraikat is szekére rakták, hogy a kikötőbe vigyék őket, tehát bizonyára elhajóztak. Hogy hová arról a fűszeresnek nem volt tudomása, milye pedig hiába próbált kérdezősködni a szomszédságnál, azok vagy az orrára csapták az ajtót a toprongyos fiúnak, vagy nem beszélték a nyelvet, így nem tudta magát megértetni velük. A lányon rettentő szomorúság lett túl rá. Ha Antoni hajóra szállt, könnyen lehet, hogy visszatért Európába. Bár kapaszkodott az utolsó reményfonálba Mia, alig ha tettek volna ilyet, éppen akkor, amikor küszöbön állt a Harry szerződés aláírása, amely megnyitja végre Japánt a kereskedők előtt, és amire Antoni és az apja évek óta vártak. Valószínű, tehát, hogy nem hagyták el az országot. Na de akkor hol lehet? És ekkor egy gondolat, amely addig messze elkerülte mia most héjaként csapott le a lány meggyötört szívére, hogy belemélyesse karmait. Lehetséges volna, hogy Antoni talán már el is felejtette egykori szerelmét, valaha volt mennyasszonyát, hiszen már több mint egy éve, hogy azt a búcsú levelet elküldte a férfinak. Azóta találhatott magának új kedvest, talán bele is szeretett valakibe, de akár feleséget is találhatott magának, bármilyen valószínűtlennek találta is ennek esélyét, Antoni. Ki tudja, talán éppen azért hajózott el, hogy megházasodjék? Milyen szomorúságát még csak haragba sem folythatta hisz nem voltok a neheztelni a férfira. Ő vetett véget románcuknak, hogy egy daim jó felesége legyen. Gyermekük születéséről pedig Antoni mit sem tud. Nem neheztelhet rá, ha időközben a férfi valóban kivetette szívéből mia ahogyan egykor éppen ő maga kérte. Mia lekuporodott a Pearson tövébe, és tekintetét az utca épületei között felbukkanó ég kék sávjára szegezte, amin éppen egy csapat vágott keresztül. Nagyot sóhajtott. Merre lehetsz, Antoni, suttogta magáé. Én, kedves Tony, Sanom. A lány elmozsolt egy könycseppet. Nem engedhette meg magának, hogy a búslakodás elszívja megmaradt kevés erejét, hisz hosszú út vár rá, és annak a végén Kasumi, a lánya, aki, ezt én már bizonyosan tudta, az utolsó ember ezen a földön, aki megmaradt neki. Mint aki eltévedt egy sötét barlangban, úgy araszolt hát milyen az utolsó fényforrás Kasumi és Edo felé. Most azonban a Tokáidó és őrei egy időre feltartóztatták. Milyen nagyot sóhajtott, újra beletúrt a hajába. Pillantása ekkor megakadt valamin. Egy moha lepte régi Jézus szobrocskán. A tömzsi csukott szemű kis istenség alakját gyakran föl lehetett fedezni utak mentén és kereszteződésekben, minthogy az utazók védelmezőjének tartották. Bizonyára a régi postaállomással együtt a szobrocska létezése is feledésbe merült. Valaki nemrég mégis egy virágfüzért akasztott a nyakába, ami még épp csak hervadásnak indult. Míjának erről eszébe jutott, hogy nemrég tartották az év legnagyobb és legszebb ünnepét, a Bond. Ez volt a nap, mikor a halottak lelkei elhagyták égi lakhelyüket, hogy meglátogassák hátrahagyott rokonaikat a földön. De nem volt ám ez szomorú ünnep. Ilyenkor a sírokat kigyomlálták, a házioltárt virágba borították, s a háromnapos ünnep alatt az emberek egymást látogatták, ettek, ittak, esténként örömtüzeket gyújtottak, amelyeket aztán körbe táncoltak. A Jézus szobor azonban nem csak az utazók, hanem a gyermekek védő szelleme is volt, s az asszonyok gyakran imádkoztak hozzá ezen az ünnepen elhalálozott vagy meg nem született gyermekeik lelkéért. Mia közelebb lépett a szoborhoz, és gyöngéden megsimogatta a nyugalmat sugárzó kőarcot. Behunta a szemét, és egy rövid ima erejéig a gyermekére gondolt, kérve az isteneket, hogy Edóba érve éppen is egészségesen találja. De hogyan fog eljutni hozzá? Talán sosem bánta még ennyire, hogy nem született férfinak. Egy ágre csent a háta mögött. Mia megmerevedett, és a következő pillanatban már érezte is, amint egy erős kéz kulcsolódik a karjára. Hátra pillantott. Egy ősz férfi nézett farkas szemet vele, akinek szokatlanul nagy és világos tekintete kíváncsian fürkészte a lány vonásait. – No és csak! – dörmögte végül az ismeretlen. – Egy nőszemély. Egy nőszemély a Tokáidón. A férfi tömzsi ujjaival beletúrt mélyen holló fekete fürtjeibe. A lánya mozdulattól végre magához tért a meglepetésből, és könyökével teljes erőből gyomorszájon vágta a férfit. Az feljajdult, összegörnyet, Mie pedig kihasználva tehetetlenségét, kiszabadította a karját szorításából és futásnak erett. Nem jutott azonban messzire, megbotlott a férfi zsákjában, amit az a földön hagyott, és elterült. Bőszáró nadrágja felcsúszott, így térdét lehozolta egy kövön. De nem törődött a fájdalommal, megpróbált talpra állni, csak hogy addigra a férfi is támadásba lendült, és a lányra vetette magát. Támadója mélyát a hátára fordította, míg csuklóit szorosan a poros talajhoz szögezte. Miyá nem mert kiáltani, az érkező segítség ugyanúgy fölfedezte volna valódi asszonyi mi voltát, és csak újabb bajba sodorta volna. Így némán tusakodott a férfi valaki idősödő kora ellenére meglepő erővel igyekezett legyűrni a lány ellenállását. – Maradj már, nyugtón! – szűrte a foga között a férfi. – Nem akarlak bántani! Ha veszteg maradsz, elengedlek, becsületemre mondom! Mia egy pillanatra mozdulatlan nádermet és a férfi szemébe nézett. Az továbbra is kifürkészhetetlen tekintettel nézegette a lány vonásait, majd egyszer csak elengedte mélyekezét, kezét, és távolabb húzódott a lánytól. Ahogy kiszabadult, újra futásnak kerett, de a lábába nyilaló fájdalomtól csak botladozva haladt előre, s végül újra elterült a földön. Hátra pillantott a válla fölött. A férfi mozdulatlanul térdelt a csomagja mellett, és szemmel láthatóan jól szórakozott a lány esetlenségén. Szája mosolyra húzódott, és szeme körül vidám ráncok kezdtek táncolni. Mondtam már, hogy nem akarlak bántani, szólt nyugodt hangon. Jobban tennéd, ha nem ficánkolnál, mert csak még több kárt teszel magadban. Az ismeretlen lassan feltápászkodott, magához vette a cúkmókját, és óvatos léptekkel, akárha egy sebesült állattal lenne dolga, a lány felé közelített. Mikor odaért hozzá, leült mellé, és bontogatni kezdte a zsákját. a felkönyökölt. Úgy tűnt, a férfi valóban nem akarja bántani, és a lány kíváncsian a férfi zsákjába kukkantott. Abból egy réginek tűnő fadoboz került elő. Ahhoz hasonló, amit Mia annak idején A vándorgyógyítótól kapott És amikor az ismeretlen felnyitotta a tetejét Látta, hogy csak ugyan egy gyógyszeres ládikóról van szó Kisrekeszeiben ledugaszolt üvegcség sorakoztak Vászon csak és egy halom tiszta gyapott társaságában Az idegen kiválasztott egy fiolát megnedvesítette a kivonattal egy gyapott darabkát És így szólt miához. hoz Húzd fel, kérlek, a nadrágot szárát A lány engedelmeskedett a térdén csúnya horzsolás égtelenkedett, egy vércsék a lábszárán egészen a bokájáig lecsortogált, ahol elkezdett megalvadni. A férfi tisztogatni kezdte a sebet, és Mia felsziszent. Tudom, hogy csíp, mondta, de próbálj nem mocorogni, akkor hamarabb végzek. A férfi már egy tiszta pamutcsíkkal tekerte át a lány sérült térdét, amikor Mia először megszólította. Te orvos vagy? kérdezte. A férfi vállat vont. Inkább a féle patikus volnék, azaz voltam egy oszaka melletti kisfaluban. Egyébként a nevem Hiraga. A férfi kíváncsian pillantott a lányra, várva, hogy ő is bemutatkozzon. Az én nevem Masuyo, mondta Mia, akinek hirtelen eszébe ötlött Antoni egykori kedvesének a neve. És mégis miért robod egyedül az utakat, Masuyo? A lány nem felelt, csak elfordította a tekintetét. Nem akarod elárulni? kérdezte a férfi. Megértem, végül is miért adnád ki magad egy ismeretlennek? Bizonyára jó okod van rá, hogy nőlétedre eféle kalandba vágtál. Milyen nem felelt, hírege pedig szinte kedélyesen csevegő hang nemben folytatta. Én edóba igyekszem. A kis gyógynövényes üzletem nemrég a tönk szélére került. Az a semmire kellő sógorom belerángatott valami kétes üzletbe. Persze minek is fogom rá, én voltam az ostoba, hogy kezességet vállaltam az üzelmeihez. Aztán, amikor nem tudott fizetni, a hitelezői mindenemből kiforgattak, amit meg tudtam menteni, azt így ebben a zsákban. Azt legalább elárulott, honnan jöttél? Mia továbbra is csak Némán kerekrenyelt szemmel nézett a férfira. Hidegen nagyot sóhajtott. Nem vagy valami közlékeny, mondta, amikor rögzítette a lány lábán a kötést. Én, mint mondtam, Oszaka környékéről származom, akárcsak a feleségem. Szegény, belebetegedett a gondolatba, hogy az ő oktalan fivére okozta a vesztünket, s egy jó hónappal ezelőtt meg is halt. Ekkor döntöttem úgy, hogy felkerekedek. A másodunokatestvérem Edóban él. Szerzámolaj kereskedő, talán segít megvetni a lábam a nagyvárosban. Hírega elpakolta a gyógyszereit dobozát, összekötözte a zsákja száját, és újra miára nézett. Most elbúcsúzom, mondta is felállt, zsákját a vállára vetve. Hagylak, hat folytasd rejtélyes utadat, mászú jó. Ha csak nem vagy éhes, és nem tartanál velem vacsorára. Mond mikor ettél utoljára? Két napja, felelte a lány. Akkor fogyott el minden élelmem. A hátágákba pedig nem mertél betérni, hogy megpihenj, ez érthető. Bólintott a férfi, majd kezét mélye felé nyújtotta. Akkor gyere velem, megosztom veled, amin van. Talán most már elhiszed, hogy nem vagyok sem emberevő, sem gyilkos útonálló vagy erőszaktevő. Mia felsandított a férfira, aki a lány bizonytalanságát látva megint csak elmosolyodott. Mia nem tudta, megbízhat-e a barátságosnak tűnő férfiban, de igaz, ami igaz, Hiraga eddig nem bántotta, noha megtehette volna, sőt, még a sebesülését is ellátta. Mia gyomra ekkor hangosan megkordult, és Hiraga fölnevetett. Azt hiszem, a bendőd velem szeretne tartani. Erre már a lány is elmosolyodott, és a kezét nyújtotta a férfinak, aki talpra segítette. A régi postaállomás falainak fedezékében hamarosan vidám tűz kezdett pattogni hirag is üstje alatt, amelyben rizs és szárított fafülgomba darabkák rotyogtak. Az egyszerű étket lakomaként fogyasztotta a lány, s örömére zsákjából végül néhány szelet aszalt sárga barack is előkerült. Mia éppen az utolsó darabkát majszolta, amikor a férfi hosszú idő után újra megszólalt. Nézd, Massu Jó, mondta komolyan. Nekem van úti engedélyem. Számomra nyitva áll az út Edóig. Szívesen segítek neked is eljutni oda, ahova igyekszel. Mi eszem -e felcsilland? De ahhoz tudnom kell, ki vagy, mi vagy, és miért tartasz arra, amerre. Folytatta a férfi. Még akkor is, ha egyébként látszik, rendes házból származol. Jó nevelést kaptál, ez nyilvánvaló a hanghordozásodból, és abból, ahogy eszel. Mégis tudnom kell, kit veszek az oltalmam alá. Mia alaposan megrágta és lenyelte az utolsó darab sárga barackot. Míg ettek, volt ideje gondolkozni, mit feleljen, ha a férfi újra a kilétéről faggatná. A legjobb hazugsága féligasság, mondta egyszer rokúrós, Mia igyekezett ennek a bölcsességnek megfelelően kerekíteni a történetét. A nevem Massuyo, ezt már tudod, és nagasaki jöttem. Hiraga füttyentett. Elja, akkor jó pár rít magad mögött hagytál már. Mie bólintott. A férjemmel Ichiróval a város határában éltünk. Atyám Fudesashi, vagyis rizskereskedő volt. Jól ment a sora, és néhány évvel ezelőtt hozzáadott az egyik üzlettársa fiához. Jól megvoltunk a férjem és én, aki ugyancsak rizssel kereskedett. Hanem Ichiró, mint minden Fudeszesi, sokszor kölcsönzött az egyik helyi földesúrnak, aki már három évi termését elzálogosította nála, s mint kiderült sok más kereskedőnél is. Hiraga feszülten hallgatta Míje szavait, aki úgy tett, mintha vonakodna folytatni a történetet. Aztán, mondta végül, aztán ez a bizonyos földes úr egy napon megelégelte, hogy a férjem és a többiek egyre csak a pénzüket követelik rajta. Egy nap felbérelt néhány Ronint, hogy gyilkolják le a kereskedő családokat, akiknek tartozik. Köztük minket is. Egyik éjjel rajta ütöttek a házunkon. Kifosztották, és végül föl is gyújtották. A férjemet és a szolgáinkat megölték. Milyen lelki szemei előtt megjelent a földdel egyenlővített palota képe, a vérbefagyott hóri teste, s könnyek szöktek a szemébe. Hirege együttérzően szorította meg a lány vállát. Sajnálom, Masujo, sóhajtotta. Bizony, mifelénk, ha nem nemesnek vagy szamurájnak születik valaki, annyiba sem veszik akár a kutyát. Bármit megtehetnek velünk. Egyébként is nézd csak meg! A gaijinok a kikötőinkben randalíroznak, a nép éhezik, a földesurak meg jobban sanyargatják a parasztjaikat, mint valaha. A régi tokugava shogunok idejében ez nem történhetett volna meg. Hiába, ebből is látszik, hogy az országunk olyan akár a rohadt alma. A magjánál kezdődik a rothadás. A shogun és a táíró, naosuke... Hirage akkor az ajkába harapott, mint aki megbánta, hogy így elragadtatta magát. Észre sem vette, hogy Mia összerezzen a gyűlölt miniszter neve említésére. – De folytasd, kérlek! – váltott témát Hiraga. – Hogy menekültél meg a Roninok markából? Téged nem bántottak? Mia így folytatta az előre kitalált történetet. – Bizonyára engem is meg akartak ölni, csak hogy előbb más terveik voltak velem, ha érted, mire gondolok. Megkötöztek, aztán hatalmas tivornyázásba kezdtek. Szerencsémre túlságosan felöntöttek a garatra, így mielőtt egy újjal is hozzámérhettek volna, sikerült az éleple alatt megszabnom. Értem, bólintott a férfi. Valóban hatalmas szerencséd volt. A szellemek a maguk módján vigyáztak rád. És most merre igyekszel? Edoba? Mia bólintott. Talán rokonaid élnek ott? Nem, suttogta Mia. Nincs már nekem senkim. Akkor mégis hogyan remélsz boldogulni abban a nagyvárosban? Edo hatalmas és egyben veszélyes hely, ugye tudod? Mégis minek akarsz oda menni? Mia hiragára emelte a tekintetét, ami ismét könyvben úszott. Mert ott van a gyermekem. Ekkor Mia elmesélte Antonival való szerelmének történetét, persze alaposan átírva azt Hiraga számára. Pironkodva bevallotta, hogy még a házassága előtt beleszeretett egy földműves fiába a közeli faluból. Megesett tőles, amikor az apja ezt fölfedezte, égtelen haragra gerjedt. Tám meg is öli mérgében, ha a módos iskereskedő fia Ichiró nem épp kezd érdeklődni Masujó iránt. Az előnyös házasság ígérete pedig lecsillapította a bőszatját. Ahelyett, hogy megölte volna lányát, aki így módon, hisz egy paraszt, egy más tagjának fiával adta össze magát, szégyent hozott a házukra, úgy döntött, megpróbálja elkendőzni a gyalázatot. Lányát elküldte otthonukból a terhessége utolsó hónapjaira, és amikor a gyermek megszületett, azt egy megbízható emberével edóba küldte, hogy a buddhista nővérek vegyék gondjaikba. Beszámolója végeztével miért kíváncsian várta, mit szól hírege a történetéhez. Hisz könnyen lehet megbotránkoztatta a férfit, aki nyomban le is veszi róla a kezét. De a patikus csak megértően bólogatott. Szomorú historia, tiéd masszú kedves, és a gyermekedről nem is tudsz semmit? Nem, felelte Mia. Csak annyit, hogy annak idején a szensói templom gondjaira bízták. Ismerem azt a szentét. Az Asakusa negyed legnagyobb temploma. A férfi ezután egy időre a gondolataiba mélyett, majd élénken Mia-hoz fordult. Köszönöm az őszinteséged, jó. Úgy döntöttem segítek neked, hogy újra együtt lehess a gyermekeddel. Velem tarthatsz Edóba. Az ellenőrzőpontokon majd azt mondjuk a feleségem vagy. Valóban, hebegte Mia. – De hát miért segítenél nekem? Egy ismeretlennek. – Hiraga vállat mond. Miért ne segítsen az ember, ha egyszer megteheti? Különben is egytőről valók vagyunk, te meg kereskedő családok leszármazottai, akiknek vész idején össze kell tartaniuk. Hanem ha velem tartasz, akkor újra asszonyruhát kell öltened. Azzal Hiraga újra a zsákjában kezdett kotorászni, míg abból egy női kimonó nem került elő. A köpenykissé viseltes volt ugyan, de az újját és a hátát díszítő hímzés még mindig árulkodott egykori értékéről. Ez volt szegény feleségem legszebb kimonója. Arra gondoltam, megpróbálom majd eladni, de addig is viselheted, ha vigyázol rá. Köszönöm, Hiragasan, rebegte Mia, akinek most az őszinte meghatottságtól gyűltek könnyek a szemébe. Köszönöm az irántam való jóságodat. Mia tenyerét a földre helyezve meghajolt a férfi előtt. Köszönöm, ismételte, és a legragyogóbb mosolyával ajándékozta meg a férfit. Mia úgy érezte, az Istenek végre újra pártfogásukba vették, és segítő szándékkal vezetik lépteit. A lány tehát hírege a patikus oldalán folytatta útját Edu felé. S bár a férfi kétségtelenül nagylelkűen ajánlotta fel segítségét, Mia kezdetben óvatos távolságtartással kezelte útitását. Ki tudja, nem találja el úgy valamiféle ellenszolgáltatást, csak megilleti segítségéért. Mi az első éjszaka alig hunta le a szemét. Egyik kezével a tőre markolatát szorongatva hosszasan figyelte a sötét kupacot, ami a mellette szuszogó hiraga volt, s végül csak akkor hagyta éberségén eluralkodni az álmosságot, amikor a férfi már órák óta az igazak álmát aludta. Néhány eseménytelen nap és éjszaka elteltével mélyen végül megnyugodott, s elfogadta, hogy Hiraga valóban önzetlenül ajánlotta fel a támogatását. A férfi kedvesen és előzékenyen bánt vele, s keveset beszélt, amit Mija nem bánt. A kevéske eszmecsere, amit folytattak, javarészt a gyógyítás és a gyógynövények körül forgott, miután a lány feltárta Hiraga előtt, hogy két ő is konjít az ellenőrző pontokon gond nélkül jutottak át. Egy helyen egy vámer mindössze Hiraga feleségének ifjú korára tett megjegyzést, azon élcelődve micsoda szerencsés flótás is az öregedő patikus. A Tokaidón Kiotót elhagyva, a Szentvárost magát persze nem szelte keresztül az út, így a császár székhelyéből, helyéből míje mindössze egy magas falat és rengeteg vörös arany ívelt háztetőt látott. Egyre sűrösödött a forgalom. Kereskedők és vándorárusok mellett mind gyakrabban bukkantak fel szamurályok és más bakufutisztviselők. Előbbiek lóháton közlekedtek, de széles, vánál szántszerűen kiszélesedő, címerrel hímzett ünnepi viseletükről egyébként is könnyen felismerhetők voltak. Az úton közlekedők, így Mia és Hiraga is, tisztelettudóan homlokukat a földig hajtva húzottak félre útjukból. A akár csak más vagyonos emberek, ugyancsak nem gyalogszerrel jártak. Egyesek gyaloghintójukban gubbasztva, mások szolgák által cipelt kágóban, amely a rudakra akasztott függőágyakban himbálózva igyekeztek a sógunátus központja felé. Egy nap aztán a leglenyűgözőbb látvány, amelyben életében része volt. Egy kanyart követően, amikor egy kisebb erdőséget megkerülve egy legelőszélihez értek, Felbukkant előttük a felhőkbe veszve szinte az égig érni látszó, hosszan elnyúló, tökéletes kúpot formázó hegy, melyek csúcsa vakító fehérségbe fagyva őrizte a szigetet annak megszületése óta. A Fuji. Milyen szájtátva merett a természeteme csodájára, amelyet eddig mindössze képeken volt alkalma megcsodálni. Hisz hokusai a hegység 36 arcát megmutató rajzainak másolatai házában is megtalálhatóak voltak. De a valóság lenyűgözőbb volt minden mesterműnél. Hiraga némán gyönyörködött a lány ámulatában. Engem már részeltetett abban a szerencsében az élet, szólt mia mellé lépve, hogy néhány éve megpillanthattam a Fujisant. De az első találkozás a hegyek istenével mindig letaglózó élmény. Megértem hát az elragadtatásod. Hanem gyere, induljunk tovább. Ettől kezdve a Fuji úgy sem hagy el bennünket. Hiragának igaza lett, a jeges óriás őrszemként kísérte léptüket. a tengerparti városa mellett elhaladva, ahol egyik oldalról az azúrkék tenger nyaldosta a partisziklákat, másik oldalán a Fujisama pedig teljes gyönyörűségében magasodott föléje, Mia úgy érezte, csak ugyanaz Istenek földje az, amit szülőhelyének mondhat. Végül Mia egy leereszkedve magát a sógunok székhelyét is megpillanthatta. Addig a napig el sem tudta képzelni, hogy létezhet akkora város a világon, mint Edo, amit két nagyobb és több kisebb folyó szelt keresztül. Az ott a Sumida folyó, mutatott hirága a legszélesebben kanyargó kék folyamra, amelyen hidak tucatjai íveltek át. Tőle nyugatra az ott a felső város, a sógón és a nagyurak lakhelye. Erre milyen magától is rájött volna? A folyótól nyugatra a város egy dombosabb vidék felé nyúlt el, aminek legmagasabb pontján az edói vár, a sógullak helye állt. A többszörös falvédelemmel, vízesárokkal árokkal körülvett erődítmény körül fényűző, kertek által ölelt paloták sorjáztak. Azonban ezek a paloták sokkal inkább voltak pompás börtönök, semmint kellemes főúri lakok. A rendszeres, fővárosi tartózkodásra kötelezett daimyo vagy túzként hátrahagyott családtagjaik lakták ezeket a rezidenciákat, amelyek építésére maga a sógun kötelezte a nemeseit. Egy-egy ilyen palota megépítése és fenntartása nagy terhet rótta a k számára. Így a sógun, leszámítva néhány olyan vagyonosabb tartományurat, mint a Satsumai Shimazu vagy a csósúi Móri klánfeje folyamatos anyagi függésben tarthatta nemeseit. A sógunáltal folyamatosan szemmel tartott nemesség pedig jobb híján a Somida folyótól keletre elterülő alsóváros örömeibe merült el. A kabuki színházak, no és persze, Josivara örömeiben. Az ott Josivara, mutatott Hirage egy magas, vörös tornyokkal csipkézett szentély közelében elterülő területre, amely mintha város lett volna a városban. Az örömlányok és bordéok számára kijelölt negyed egy fallal körülvett, négyzetrácsos utcákkal tagolt területen épült fel jó kétszáz évvel korábban. A város növekedésével és az ott gyülekező daimiók és bakufuk hivatalnokok számának gyarapodásával persze Josivara is nőttön nőtt. Önnőtt. A bordélyokon kívül parkok, kertek, teaházak, üzletek, és még számtalan olyan egyéb vállalkozás létesült az Örömnegyed falai közt, amelyek a lebegővilág hölgyeit és vendégeit szolgálták ki. Az a szentély pedig mutatott az Örömnegyed mellett magasodó tornyokra. A Szent Sói templom, az Asakusa negyedben. Ott kell keressük majd a gyermekedet. Mie, aki esszavakra magához tért a város látványa okozta kábulatból, felsikkantott örömében. Hogy végre a saját szemével látta a helyet, ahol Kasumi rávárt, a legszívesebben futásnak eredt volna, de Hiraga ezt megérezve gyorsan elkapta a karját. Várj csak lassan a testtel, szólt a férfi, ha most nekiindulsz a városnak, se perc alatt elveszel benne. Jobb, ha szorosan mellettem maradsz, én majd segítek neked oda találni. Még úgy is át kell kelnünk a Nínombasi hídon. A Nínombasi híd jelentette a Tokaidó végét, és egyben itt ért össze Edo öt útja. Mia némileg szorongva lépett fel az emberektől hemzsegő, ívelt fahídra, amelynek cölöpjei legmagasabb pontjukon a tíz méteres magasságot is elérték, hogy a híd alatt közlekedő halász és teherhajók kényelmesen elférjenek. A hídon átkelve Mia és Hiraga a nino negyedben találták magukat, s ahogy a felgyülemlettő meg tömeg oszladozni kezdett, a lány orrát olyan erős halszak csapta meg, hogy majdnem beleszédült. Ez uogási, mondta Hiraga. Talán a világ legnagyobb harpiaca. Mia és kísérője ugyanis Edo, és talán egész Japán üzleti és kereskedelmi életének középpontjában álltak. A széles, jól megtervezett utcákon csak úgy hömpölyögtek az emberek. Kulikon árucipelő férfiak és mozgó konyhájukon finomságokat készítő asszonyok kerülgették a díszes, uszályos kimonójukat fölemelve tipegő jómódú hölgyeket és a hasonlóan elegánsan öltözött hivatalnokokat, akik egyre másra tértek be az alacsony földszintes üzletekbe. A boltok bejáratánál hosszú csíkokra szabdalt függönyök, vagyis norenek hirdették a kalligráfiákkal, miféle portékákból válogathatnak mögöttük a betérők. Hírneves parókakészítők, messzeföldön keresett ékszerészek, a város legjobb szabó kínálták itt mester munkáikat, az írószereket, könyveket és egyszerű háztartási eszközöket kínáló üzletek között. A két utazó ezen elegáns forgatagon keresztül igyekezett az Asakusa negyed felé, miközben Hirágán mélye könnyökét szorosan fogva és az utcák útvesztőjében biztonsággal tájékozódva kormányozta a lányt. A lány egyre hevesebben dobogó szívvel várta a pillanatot, amikor végre beléphet a szensói templom kapuján. Maga a templom, amely már 1200 éve várta az odaérkező zarándokokat, tulajdonképpen nem is egy épület, hanem több, kisebb, nagyobb szentély együttese volt. A főkaput a vihar és a villámlás istenségeinek magas és rémisztő szobrai őrizték, mögöttük pedig egy szűk utcáska vezetett egészen a második hozomonnak nevezett kapujig. Azon túl egy békés, elmélkedésre szánt, hatalmas parkon belül elszorva több szenté is várta az imádkozókat. Hírege megállt a hozomon kapu előtt, és így szólt Míjához. – Innen jobb, ha egyedül mész tovább, én itt foglak várni. Mondta, majd mélyen míje szemébe nézve hozzátette. – Remélem, mikor visszatérsz, már a gyermekkel a karodon láthatlak. Míje bólintott, és bíztató bíztatóan rámosolygott. A lány belépett a kapun. Arcát és kezét megmosta a kerekszökők útszerű vízforrásban, a csozójából csordogáló vízben. Ezután a kannon a szobrát rejtő szentély felé igyekvő híveket megkerülve elindult, hogy megkeresse az árvaházat. Kis és szédelgett az izgalomtól. Egészen biztos volt benne, hogy az istenek nem hiába vezették erre lépteit. Itt és ezen a napon egy új élet veszi az ő és Kasumi számára kezdetét, amelybe talán az istenek kegye már több boldogságot nyújt majd. Szinte érezte gyermeke jelenlétét a megszentelt falakon belül. A hatalmas zenkertben azonban hiába kereste az árvaházat rejtő épületet. Egyszer csak azonban szemközt találta magát egy buddhista apáca növendékkel, aki éppen Ávás imádó, a nők védelmező szellemének szentélyéből lépett ki. A szürke köpenyt és rövidre vágott haját egyszerű szalaggal felkötve viselő kamaszlány úgy 16 éves lehetett, és feltűnően szép, szabályos arcát az istenek egy apró, szívformájú anyajeggyel tették különlegessé, közvetlenül a bal szeme alatt. Mia megkérdezte a lánytól, merre találja az árvákat, akiket a szensúi apácai vettek védelmükbe. Kisé távolabb Hashimoto szentélye mögött a nyugati kapunál. Mutatott a lánya a kert vége felé, majd hozzátette. Talán keresel valakit? Igen, egy gyermeket. Kasumi a neve. Jó egy éve, hogy egy ákirának vezet férfi elhozta ide. A lány összevonta a szemöldökét. Ilyen nevű gyermeket nem ismerek, pedig gyakran teljesítek szolgálatot az árvák körül. Mia Torka egy pillanatra elszorult. Talán itt más nevet adtak neki, mondta gyorsan. A lány vállat vállatvont. – Előfordulhat, bár nem tartom valószínűnek. – Tudom, hogy itt van, bizonygatta Mia. – Kasumi, ő egy nagyon különleges gyermek. A haja kisé világos. Legalábbis az volt, amikor utoljára láttam, és a szeme… – Igen? – kérdezte a lány, aki összemonta a szemöldökét, Mia habozása láttán. – Zöld színű… Mie abban reménykedett, ennek alapján már rá ismert lányára a nővendék, annak tekintetéből Mia azonban csak döbbenetet olvasott ki. – Azt mondtad, a szemeszíne zöld? – kérdezett vissza. – Igen. – A lány hevesen megrázta a fejét. – Ilyen gyermek egészen biztosan nem nevelkedik nálunk. Bocsásd meg, de most mennem kell a dolgomra. Azzal a lány sietve meghajolt a látogató előtt, és már ment is volna útjára, de Mia megragadta a karját, hogy visszatartsa. – Kérlek! – Szólt rá kissé erélyesebben, mint szeretett volna. Ez a gyermek fontos számomra, is tudom, hogy itt van. Nem kérdeznéd meg esetleg az egyik idősebb nővért? Ők hát, ha tudnak róla valamit. A lány szemes sarkában díszelgő anyja egy megmozdult, ahogy átható pillantását miájéba furta. Talán. Talán az édesanyja volnál? kérdezte végül halkan. Milyen némán bólintott. Úgy gondolta, nincs értelme titkolózni a lány előtt, hiszen nővérek vezetőjének úgyis föl kellene tárnia az igazságot, ha egyszer magához szeretné venni kászumit Az anyja vagyok, folytatta Mie, és nagy utat tettem meg, hogy láthassam, hogy újra együtt lehessünk. A lány azonban nem szólt semmit, helyette egy mély sóhaj szakadt föltorkából. Jöjj velem, mondta végül a növendék, jobb, ha ezt a vezetőnkkel beszéled meg, ő talán tud segíteni köszönöm. Azzal Mie elindult a lány nyomában, aki leszeget fejjel, kezét köpenye újjába rejtve a nyugati kapu felé lépdelt. De olyan sietősen, hogy a fiatal asszony alig tudott lépést tartani vele. A lány egyszer csak megtorpant, de olyan hirtelen, hogy Mie is kis hien beleütközött. Megfordult, és a látogatóra merett. Úgy tűnt mondani akar valamit. Igen? kérdezte Mie. A lány végül csak megrázta a fejét. Semmi, Életve. – Ne csodálkozhal ha a vezetőnk moderát kisé távolságtartónak találod majd. Ánzó asszony a nemesség előkelő tagja volt egykoron, a sógú másod a testvére, és most is ennek megfelelően viselkedik. – Egyébként ő a nagynéném. – tette hozzá a lány, majd sarkon fordult, és folytatta útját az árvaház felé. – Mia összemond szemöldökkel követte. – Volt valami különös a lány viselkedésében, de nem tudta volna megmondani pontosan, mi nyugtalanítja. – Vár itt. – Szólt végül a lány egy kőpadra mutatva, majd eltűnt egy csapat árnyas fenyőfa mögött. A távolban egy zömök épület körvonalai rajzolódtak ki, s Mija gyerekzsivajt is hallani vélt ugyanabból az irányból. Végül leült a felkínált padra, és várakozni kezdett. A bizakodás, amivel átlépte a templom kapuját, percről percre adta át helyét a rémületnek. Mi lesz, ha Csizuko hazudott? Vagy ha Akira nem mondott igazat, és mégis bántotta a gyermekét. Ha egyszerűen a folyóba fullasztotta, vagy megfojtotta, és egy árokba hajította a kis tetemet. Milyenek össze kellett szorítania a szemét, hogy kiűzze az elméjébe tolakodó rémképeket. Nem, nem. A növendék papnő biztosan tévedett, és a lányát más néven ismerik itt. De végső soron az is előfordulhat, hogy Kassomit végül egy másik árvaházban helyezték el. De ugye hol lehet már az a lány? Miért nem tér vissza a vezetőjükkel, ahogy megígérte? Milyen már jó fél órája várakozott a padon ücsöregbe, amikor már nem bír tovább türelmetlenségével. Fels alá kezdett hát sétálni egyre a fenyőliget felépislogva. Végül meglátta a növendéket, amint egy barna köpenyt és visszafogott hímzéssel díszített, de aranyosan fénylő, obit viselő papnő nyomában közeledett, akinek tonzúráját hasonló színű kendőt akarta. Az asszony, aki csakis az apácák vezetője lehetett, egy hosszúkás dobozt tartotta kezében. Ánzuasszony a 40-es évei végéjárhatott, járhatott, és méltóság teljes mozgása, valamint kisé szigorú vonásai tökéletesen illettek a sóguni család egykori tagjához. Milyen letérdelt, és meghajolt a nagyméltóságú papnő előtt. – Köszönöm, úrnőm, szólt tudóan, hogy értékes idődből szánsz néhány percet egy kétségbe esett asszonyra. aszony néhány pillanatig némán méregette a látogatót, majd kimért hangon így szólt. – Különös, Ruházatod és ápolatlanságod láttán, azt hinném, egyszerű parasztasszony vagy csupán. Modorod és meghajlásod tökéletessége azonban nem erről árulkodik. Bocsáss meg megjelenésem, úrnőm! Szólt mia továbbra is lehajtott fejjel. De nagy utat tettem meg gyakran viszontagságos körülmények között a szensúi templomig. Értem, felelte tömören az asszony. egy hát föl! Mie így tett, Anzu pedig intett az őt kísérő lánynak. Menj most dolgodra, mei mei. Szólt, majd Miyához fordult. Te pedig ő csak le, ha valóban olyan hosszú után mögötted. A növendék nyugtalan pillantást vetett Miyára, majd elsietett az árvaház felé. Anzó asszony helyet foglalt látogatója mellett. Szigorú szemével továbbra is a lányt fürkészte, aki nem mert először megszólalni. mely mely azt mondta kezdte végül a papnők vezetője hogy te lennél annak a különös szemű kislánynak az édesanyja, akit tavaly nyáron bíztak a gondjainkra. Milyen szíve nagyot dobbant. Igen, valóban én vagyok akkor ezek szerint itt van? Anzó asszony válasz helyett elfordította a tekintetét. Milyen a legszívesebben rákiáltott volna, hogy feleljen, s ajkait pengevékonyra kellett összeszorítania, hogy ne kövesse el ezt a tiszteletlenséget Emlékszem rá mondta végül a papnő Különös gyermek volt, az bizonyos. Sosem láttam még hasonló színű szemeket. De a férfi, aki a gondjainkra bízta, azt mondta a kislány árva, hogy az édesanyja belehalt a szülésbe. – Hogy lehetsz akkor mégis itt? – Milyen lehajtotta a fejét? – A gyermekemet elvették tőlem – mondta. – A családom. De most itt vagyok, és szeretném újra magamhoz venni. – De mégis miért vették el tőled a kislányt? – A lány hirtelen nem tudta, mit mondjon, és korholta is magát, hogy nem gondolta ki előre, mit feleljen erre a kérdésre, ha egy nap az árvaház vezetője eljár. Hisz az igazságot nem tárhatta fel. Mie hallgatását szerencsére megtörte ánzu asszony. Persze nem nehéz kitalálni, mondta. A gyermek igen különleges adottságokkal született. Nem csodálnám, ha a családod elátkozott teremtésnek hitte volna, és rövid úton megszabadult volna tőle. Ugye így történt? Mie nem szívesen hazudott a szent asszonynak, de tétovább mégiscsak bólintott. De már nincs családom, mondta Mia. Meghaltak. Mindenkit elvesztettem. Egyedül Kasumi maradt nekem ezen a világon. Anzu asszony újra a nézett, és tekintetén ekkor suhant át az első érzelem. A szánalom. Sajnálom, lányom, hogy tovább kell tetéznem a fájdalmadat, de... Milyenak elszarult a torka? De... Préselte ki magából a lány. De az a helyzet folytatta a papnő újra a távolba révedre, mintha nem állná a lány könnyektől csillogó pillantását, hogy az istenek kaszumitól is megfosztottak. Milyen szavak helyett csak erőtlen nyögést hallatott. A gyermeket valóban a gondjainkra bízták, mondta Ánzu, de alig, hogy megérkezett, a környéken felütötte a fejét a kolera. Sok gyermekünk megbetegedett, még mely -me is. És sokan nem élték túl a korpusztítását, főleg a legfiatalabbak estek áldozatul. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de a gyermeket halott. Ahogyan az éhező kezéből kiragadják a kenyeret, úgy röppent el mi jelelki szemei elől az utolsó kapocs is, ami még az élethez kötötte. Egyetlen lélegzetvételének, egyetlen szívdobbanásának sem látta többi értelmét. Nem tudta, a szemében gyülekező könnyek vagy az elmélyére ereszkedő kötfelhő miatt, de alig látta már maga előtt a Sensui templom kertjét és a mellette ülő Anzu asszonyt. Azt is alig érzékelte, amikor a papnő felé nyújtotta a dobozt, amit magával hozott. – Ez volt a gyermek mellett, amikor elhozták hozzánk – magyarázta. Milye gépies mozdulatokkal kinyitotta a dobozt. Abban egy vastag rizspapír tekercsen egy kalligráfia állt. Kassumi nevével. Ó, igen, már emlékezett. A mei-mei vagyis az első névadó ceremóniát a gyermekszületését követő hetedik éjjel tartják, jobbára a népes család és a barátok körében. A szertartás során az újszülött nevét az apa méves kalligráfiával egy papírra rajzolja, majd megmutatja a gyermeknek is, aki ezáltal elnyeri azt. Kasszumi névadására persze titokban került sor, és már megszületése órájában. Milyen felismerte Hóri szép ívű betűit a papiroson. A fiatalasszony, aki immáron egy százesztendős matróna megpróbáltatásainak súlyát cipelte vállain, úgy emelkedett fel a padról, hogy nem is érzékelte saját mozdulatait. Nem hallotta a papnő szavait sem, csak ólomlábakon botorkálni kezdett a templom kapuja felé. Nem vette észre az ott várakozó hiragát sem, aki nyomban faggatni kezdte a hívek sokaságán ködös tekintettel keresztül furakodó lányt. Megpróbálta visszatartani, de mélyen kirántott a karját a férfi szorításából, s egyre távolabbról rémlett neki, hogy hiraga a nevét ismételgeti. Odakint az Asakusa negyedben hőnpölgő tömeg aztán magába szippantotta, és csak sodródott az ember árral, anélkül, hogy tudta volna, merre megy. Sötétedni kezdett már, mire ismerős épületeket is megpillantott. Valahogyan visszakeveredett a nínombási negyedbe, s anélkül, hogy tudta volna miokból, a folyó felé kezdték vinni a lábai. De nem a városba vezető híthoz. Milyen nem akart visszatérni a Tokaidóra, nem akart visszatérni Nagaszakiba, nem akart már semmit. Mire elérte a folyóparton sorakozó rizsraktárakat, az es teljes sötétségbe burkolta a várost. Ahogyan leszállt az éj, és ahogyan mia távolodott a központtól, úgy váltották fel az elegáns, bevásárlásaikat intéző előkelőségeket a rossz nők, és főleg férfiak kisebb csoportjai. Halászok, hordárok, kulisok verődtek össze errefelé esténként, hogy szakét vedeljenek, vagy Josi varán múlassák idejüket, és egyben törvényen kívüli prostituáltakkal alkudozzanak. Mie is kapott elhaladtában egy-egy ízesen megjegyzést. Többször is érezte, hogy egy kéz a karjára kulcsolódik, de mindannyiszor kiszabadította magát, s ment töretlenül előre, míg a raktárok között egy elhagyatott szemétdombhoz nem ért. Itt letért a folyópart felé, azzal a humájából eredően mégis eltökélt szándékkal, hogy a vízbe magát. Csak hamar egy jó két méter magas töltés tetején találta magát, ahonnan a magasból pillanthatott le a hőnpölygő sötét árra, amely szemét és rothadó halak szagát hozta magával. Behunta a szemét, hogy egy utolsó gondolat erejéig maga elé azokat, akik a sánzó a halál folyamának túlpartján várják majd. Hórit, Kasumit, Nanát, Ichirót és az édesapját. Milyen még egy lépést tett a vízszemek felé. Semmi más nem érdekelte ekkor már, mint hogy szenvedéseinek végre véget vessen a vágyott halál. De az Istenek még nem végeztek Míjával. Mielőtt lába elrugaszkodhatott volna a parti töltéstől, egy fehér vászon darab jelent meg a szem előtt, amit aztán egy kéz hátulról az arcára szorított, míg órát csípős szak töltötte be. hátra hátrahanyatlott, tekintete egy pillanatra még a csillagos égre szegeződött, de mielőtt megláthatta volna támadóját, a világ sötétségbe borult.